Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ősi erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Első rész A csendes óceáni nemzeti park Kedves hallgatóim! Elhatároztam, nem gondolok arra, hogy ez a nap az utolsó napom a Hawaii szigeteken. Szerencsére ma még nem volt időm egyáltalán gondolkozni, annyi csodálatos új élményben volt részünk. Még előző este felhajtottunk a szállásunkra a Kilauea Nemzeti Parkba. Itt minden név így muzsikál, mert a polinéz nyelv a világ legdallamosabb nyelve. A mellettünk elterülő madárvédelmi parkot angolul bőrparknak nevezik. Itteni neve Kipuka Puaulu. A ház neve, ahol az éjeli szállásunk volt, Niaoláni. De hagyjuk a nyelvészkedést, inkább nézzünk körül itt ebben a madárparkban. Kísérőim elmagyarázták, hogy a kipuka szó olyan erdőfoltot jelent, amelyet valamikor körül a láva, és így elszigetelte a környező világtól, ezeken az erdei szigeteken élnek azok a madarak, amelyeket most meg fogunk látogatni. A bejáratnál egy szekrény van, olyan pústaláda féle, csak sokkal nagyobb. Nyisd ki! Ez az utasítás van ráírva. A szekrényben egy nagy köteg nyomtatott füzet van, amely a madárvédelmi terület leírását adja. Világos, egyszerű leírások, a fontosabb fák, növények képe lerajzolva. A füzet végén pedig ez áll. Ne tedd vissza, vidd haza magaddal. Olvasd, és ha újra kedved jön, látogass el újra hozzánk. Hát természetvédelmet azt még sokat tanulhatunk Havaiban. A mi mai fő programunk az, hogy az egész sziget talajéletéről egy hatalmas keresztmetszetet készítsünk. A munkát fenn a megfagyott láva határánál kezdjük, és lépésről lépésre nyomon követjük a növénytakarót, ahogyan fokozatosan meghódítja a halott lávát, és elsűrűsödik egészen a tengerpart mentén növő zárt őserdőkig. Ez a keresztmetszet tulajdonképpen a jelenbe sűríti bele a talajélet kialakulásának az egyes lépcsőit, erre a munkára kért fel a honolulu Egyetem, és én úgy érzem, hogy ennek az egész expedíciónak egyik legszebb, talán úgy is lehetne mondani, egyik leglátványosabb, tudományos munkáját végezzük el ma. Ezért a munkáért a legmagasabb honorárium jár, amit egy utazó természetkutató egyáltalán kaphat. No, ne tessék érteni, nem a pénzre gondolok. Az utazó tudós legmagasabb honoráriuma az, hogy láthatja ezt az egész szépséges világot. Nekem a mai napra a Csendes-óceáni-szigetek gyöngye a legnagyobbik havai-sziget jutott. Nem akarom én ezt a mai adást leírásokkal teletömni, bár nagyon nehéz megállni, hogy ne beszéljek mindarról, amit itt látok. De csak így rendszertelenül és kapkodva mondom el, ami hirtelen eszembe jut az eddigiekből. Az ilyen gyors beszámolókban az a szokás, hogy a legeket mondjuk el elsőnek. Hát arra a kérdésre, hogy mi a legszebb, Egyszerűen nem tudok felelni. Kénytelen vagyok azzal a közhely kibújni, hogy minden. A legdöbbenetesebb, a legutóbbi kitörés lávamezejének meglátogatása volt. A havai lávák általában eléggé hígak és gyorsan folynak. Legutóbb egy ilyen gyors lávafolyam folyam a gépkocsi utat úgy öntötte el, hogy az út egy kilométer jelző tábla után egyszerűen eltűnik, és a helyén... Megfagyott, óriási lepény van. A praktikus természetvédelmi emberek a kihült lávamező fölé deszkapadlóból járdát építettek, ezen egészen a közelébe lehet menni a kiégett fáknak. A legmegdöbbentőbbek azok a függőleges aknák, amelyek az egyes fák helyén maradtak. A láva ugyanis gyorsabban merevedik meg, mint amilyen gyorsan a fatörzse elszenesedik és hamuvá válik, így a törzsek helyén maradó aknákat már nem tudja befolyni. És a legmegdöbbentőbb után hadd mondjam el, hogy mi volt a legmulatságosabb. Egy tábla, egyik legutóbbi kitörés körzetében, amelyre ez volt felírva. Lávadarabok gyűjtése és elvitele szigorúan tilos. A féltett láva, jobban mondva lávasalak, olyan volt, mint valami kazán visszamaradt salakja: Mocskos, ronda, elporló, és legalább egy négyzetkilométert borított vastagon. Hát ezt féltették attól, hogy a turisták kárt tesznek benne. De igazán nem akarom én az itteni természetvédelmet kicsúfolni, hiszen az előbb hallották, hogy mennyire dicsértem őket, hiszen ez a tökéletes szervezés teszi lehetővé, hogy a világhírű Kilauea lávatónak egészen a meredek partjáig el tudunk menni. Csak arra kell egy kicsit vigyázni, hogy hirtelen meg ne forduljon a szél, mert akkor a mélységben kavargó, köhögtető kénes füst mind közén csapódik. Belehalni ugyan ebbe sem lehet, de alaposan megköhögteti az embert. A mi látogatásunkon a Kilaue nagyon csendes volt, csak a szokásos füstfüggöny lebegett rajta. A kitörések gyakoriak, és ilyenkor külön repülőjáratok hordják a turistákat kitörést nézni. A dolog csak látszatra veszélyes, az izgalmat dollárért persze megfelelő borsos honorárium ellenében biztos helyről élvezheti az amerikai polgár, aki csodálatos zoomlencséjű lencséjű fényképezőgépével olyan felvételeket készít, mintha közvetlenül a kitörés mellett életveszélyes ponton állna. Ilyen felvételeim egyébként nekem is vannak, de én legalább bevallom az igazságot. A kilaua part megnézése után autóba szálltunk, hogy a kea vulkánt is felkeressük. Tudni kell, hogy a Kilaua kráter csak 1200 méter magasban van, az óriási lapos, manualú vulkán oldalában. Ez a hegy 4170 méter magas, de az ikertestvére, a a Manuakea, 4200 méteres, valamivel tehát még magasabb. A csúcs elérése több napos út lenne, és biológus számára nem érdekes, mert az életnek alig van már valami nyoma ebben a nagy magasságban. A mi feladatunk különleges volt. A havai egyetem megkért, hogy mondjak szakvéleményt a nemrég oda telepített vadkecskék és vadjuhok hatásáról. Ezeket az állatokat azért telepítették be, hogy a havai vadászok vadászszenvedélyüknek hódoljanak. Én ugyan elfből ellensége vagyok minden állat betelepítésnek, mert az új környezetükbe helyezett állatok legtöbbször óriási kárt okoznak a környezetnek, amely fokozatosan nem tudott az új ellenséghez alkalmazkodni. De az a kép, ami itt a kea oldalában fogadott, egyenesen megdöbbentő volt. A gyönyörű benszülött fák ágai lerágva, a fűnagy területeken tövestül feltépve. Olyan helyeken, ahol összefüggő növénytakarónak kellene lenni, port hajtott a szél. Hát ide nem kell sok szakértői vélemény, hogy a betelepítés következményeit lássuk. Felvettem a talajmintákat, hogy a bennük talált apró állatok alapján a talaj tönkretételének fokát is pontosan megállapítsam. Munka közben egy vad juhnyáj hirtelen elrobogott mellettünk. Valami nagy gyapjúval fedett hegyi volt, az állatok bundája nagy foltokban vált le, mintha rühesek lettek volna. Ennél guztustalanabb állatokat vadon még nemigen láttam, és el tudtam magamnak képzelni azt a nemes pillanatot, amikor az amerikai vadász, leterítve egy ilyen jobb sorsa érdemes birkát, diadalmasan ráteszi a lábát a lelőtt nemes vad rühes nyakára. Ezt körülbelül így el is mondtam a kíséretemben lévő természetvédelmi szakembernek, aki nagy részletességgel jegyezte a szavaimat, és szemmel láthatólag épp úgy undorodott a birkavadászatnak, ettől a korcs formájától, mint jó magam. De a munka végeztével megvolt a jutalomunk is. A a csúcsáról a szél egy pillanatra fellebbentette a felhőt, és megvillant a húsapka, ami eléggé ritka látvány ebben a szezonban, a havai szigeteken. A másik nem mindennapi jutalom az a leírhatatlanul szép körkép volt, amely ebből a magasságból a tenger felé nyílott. Talán úgy 2000 méteren lehettünk, ritkás, páfrányos erdőben. Az erdőt nagy részt a kedvenc fám, a piros virágú leua alkotta. De ha az útról letértünk és az erdőbe bementünk, szinte életveszélyes volt minden lépés. Kiderült, hogy a látszólag egyenletes zöld mohával és páfrányokkal borított talaj Igazában egymásra dobált lávadarabokból áll, amely mozog a lábunk alatt, és minden lépés lábtöréssel fenyeget. A laza törmelék azonban kitűnő búvóhelyül szolgált mindenféle rovarnak, póknak. Az ilyen mozgókő alatt nagy ijedelemmel fedeztem fel a piros, fekete foltos, mérges póknak, a hírhet fekete egy példányát. Ismerem jól a pókokat, de ettől az egytől jobban félek, mint a csörgő kígyótól. Marása, főképp a kisgyerekekre gyakran halálos. Nemrég azt a riasztó hírt olvastam az egyik szaklapban, hogy a fekete őzvegyet véletlenül behúrcolták és meghonosodott Belgiumban. A száraz, cseppi klímát kedvelő állat Magyarországon is nagyon könnyen otthonra találna, ha valamilyen véletlen folytán behúrcolnák. De itt havaiban már megszokott ez az állat. Én minden esetre eltettem néhány példányt. Természetesen alkoholban megölve, a Nemzeti Múzeum gyűjteménye számára, azután lassan felszedelőszködtünk, hogy hazainduljunk. Az utolsó esténk következett a havai szigeteken. Honolulu a szokásos tűzvörös naplementével várt, aztán a búcsúvacsora jött el Elmo professzor professzorékházában. A zajos központtól távol laknak házak között. Itt a kertben ültünk, abban a különös csillogásban, amit a holdfényes éjszakák sugároznak minden tárgyra. Elmo ismeri magnós szenvedélyemet, és már kikészítette a nagy magnót a sorra kerülő éjszakai hangversenyhez. Én is a magnó mért indultam, de mosolyogva leintett, hagyd, már minden szallagra játszottam. Azzal elében két nagy szalagot. Így hát nem volt más hátra, mint meghallgatni az ezután következő, igazán felethetetlen zenei élményt. Elmo ismeri a zenéjét, persze csak úgy műkedvelő módra. Tudod, én a Husvéd sziget itt tartom a legtisztább polinéziai zenének, vagy inkább úgy mondom, hozzám ez áll a legközelebb. Hallgass csak meg ezt a részt, tedd fel az egyik szalagot a magnóra. elja el de cu Ari te out di onere vai bailera e cu te out pi mai mai bailera E la te era maira te era manta Mayday, te de ya ahora no Ami most jön, még az is usvéd szigeteki. Egy humoros ének, ami különben már szinte világsikerré vált. Előtte polinéz nyelven konferálja be az egyik énekes a szöveget. oh, oh, oh, vagy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 Majd ahol a szádra jövő a, amitől maga ő a, Ie Csak érdekességképpen játszok le egy részt egy ősi ekvádori zenéből, annak a bemutatásáról, hogy mennyire nincsen semmi hasonlóság a dél-amerikai indián zene és a polinéziai között. A hangszerek is teljesen különbözőek, és a melódia típusa is teljesen más. Éppen azért választottam ekvádori zenét, mert a Heyerdahl féle tutajos expedícióz a híres bazsafákat Ekvádor erdejéből vágták ki. Ha a helyerdalféle elmélet az, hogy a húsvét szigetiek és általában a polinéziaiak részben Dél-Amerikából származtak, az zenével kellene bizonyítani, bizony nem sok rokonságot lehetne felfedezni e között és az előbbiek között. Tessék csak meghallgatni? És most hadd az a havai zene, amely az itt bemutatandó formájában az egész világot meghódította. Lehet, hogy egy kicsit műzenei ízű, lehet, hogy egy kicsit eltér az ősi dallamoktól, de így terjedt el az egész világon. és itt a zene egyik szünetében hadd búcsúzzak el hallgatóimtól. Uti beszámolomnak végére értem, a havai szigetekről két nap alatt szinte megállás nélkül repülök haza Budapestre. A föld út véget ért, de a búcsúzás nem végleges. Elárulom, hogy hazaérkezésem után már is hozzálátok egy új műsor előkészítéséhez. Új utazásra hívom kedves hallgatóimat Magnóval a világ körül. Magnóm segítségével végigjárjuk azt az útvonalat, amelyen a magyar tudósok az elmúlt hét évben utaztak, és a tudományos munka mellett rengeteg zenei és egyéb anyagot is gyűjtöttek. Mindenütt egy kis földrajz, egy kis felfedezés történet, kalandok, de valóságban megtörtént kalandok, és sok-sok muzsika. Első utazásunk Dél-Amerika földjére vezet, amelyet a legközelebbi sorozatban Északról délre, keletről nyugatra újra beutazunk. Jelszavunk tehát Magnóval a világ körül.